Călătorii în clar obscur. Pista 2 Punct contrapunct Gând prea cutezător, vis prea nebunesc. Emerson Toamna lui 1969 Nu era prima dată când mă duceam la Heidelberg. Așteptam totuși cu emoție să revăd străvechea cetate universitară germană. Acestei emoții îi se adăugau ca de fiecare dată când trebuia să particip la reuniuni științifice internaționale, cerințele unor exigențe de ordin profesional, eliberarea de complexe și conștiința sporită a încrederei în mine, tensiunea intelectuală și o adevărată uzură nervoasă. Se fac descoperiri epocale în biologie, fiziologie, genetică, neuropsihiatrie, se ivesc tehnici noi, concepții cu formulări și pretenții exhaustive, care, tocmai când par definitiv consolidate, sunt supuse unui nemilos proces de demolare. Însă și disciplina mea, oftalmologia, suportă în permanență efectele răsturnărilor spectaculoase, asaltul cantitativ și calitativ al noului. Specialistul este silit să facă față, să fie la curent, cu uriașa explozie informațională. Necesitatea de a te orienta în hățișul noutăților ce apar continuu se îmbină cu nevoia și obligația de a ne înscrie nemijlocit în procesul dialectic al progresului neîntrerupt. Gestul e necesar și posibil dacă vrem ca știința autohtonă să participe în mod firesc și de drept la dialogul cultural și științific al lumii Eram gata de drum când, pe neașteptate, aflu că se agită iarăși ideea alegerii unui nou rector În fruntea Institutului de Medicină și Farmacie din București Să fie într-un ceas bun, mi-am zis eu, deși mi-am păstrat în continuare distanțarea Pentru că despre acest lucru se vorbea cam de multă vreme Totul rămăsese însă ca ipoteză teoretică. Ideea de ce exista. Unii se plictisiseră și nu mai vroiau să audă de ea. Alții o mai discutau încă doar simulând o reală preocupare. Și pe bună dreptate. Fiindcă de câte ori se pusese această problemă, urmase o perioadă de efervescență plină de bune speranțe, în care toată lumea aștepta ceva nou sau, mai bine zis, pe cineva nou. Apoi totul revenea la starea anterioară, iar dacă întrebai din când în când ce se mai aude cu chestiunea, ți se răspundea invariabil. Nimic. De asta dată apăruseră o serie de versiuni și o seamă de detalii, dintre care unele erau de necrezut. Poate se va nărui inerția preexistentă, acel arbitrar care își făcuse loc, îmi spuneam eu în mine. Poate, poate entuziasmul, dragostea de muncă, prețuirea celor care o respectă, conștiința profesională, un comportament civilizat în relațiile umane, aveau să-și afirme plenar drepturile lor, pentru ca din tot ce a fost nepotrivit, neadecvat tradiției și nevoilor imperioase ale prezentului, să nu mai rămână decât o tristă amintire. Între timp, am aflat și o altă veste, mărturisesc neplăcută, și anume că, printre candidații propuși, în număr de trei, ar figura și persoana mea, ceea ce mi-a spulberat elanul care mă cuprinsese. Un altul în locul meu poate s-ar fi simțit măgulit. Este în firea omului să tresalte satisfăcut în astfel de împrejurări, pe când eu rămâneam complet insensibil față de o astfel de variantă care, nici chiar teoretic nu răspundea obiectivelor mele de viață. Mă dezgustaseră șicanele și hărțuielile suferite mai înainte. Și apoi aveam alte proiecte și alte idealuri, fără nicio tangență cu funcțiile administrative, oricât ar fi fost ele de ademenitoare și prestigioase. Îmi era mult mai potrivită și necesară și scumpă cercetarea științifică decât jilțul. Eram ferm hotărât și mă încăpățânam să nu abdic, fiind convins că menirea mea ca medic e să înlătur sau măcar să ameliorez, cât pot și în domeniul care mi este intim, suferințele bolnavilor. În această stare de spirit am plecat la Heidelberg, unde am fost absorbit de o activitate intensă care m-a rupt într-o bună măsură, de tot ce nu avea legătură cu scopul prezenței mele la reuniunea Societății Germane de Oftalmologie. Lucrările Congresului, dezbaterile colegiale și chiar hoinărelile prin oraș, în scurtul răstimp disponibil, m-au făcut să uit cu desăvârșire preocupările anterioare. Numai rare ori și vremelnic îmi răsăreau în memorie amintirile nedorite, lăsându-mă tot mai furat de ineditul priveliștilor, de noile cunoștințe făcute și mai ales de importanța comunicărilor audiate. Și cât de reconfortantă era amnezia care mă cuprinsese. Noaptea târziu cădeam frânt de oboseală și adormeam pe loc, încărcat de gândurile și de imaginile ce mă asaltaseră peste zi. Societatea Germană de Oftalmologie își ținea acolo, la Heidelberg, cel de-al șaptezeci-lea congres. Întâlnisem personalități științifice de seamă, savanți cu renume mondial veniți din toate colțurile pământului. Pe mulți îi cunoșteam de la reuniunile precedente. Cu alții mă împrietenisem de-a lungul anilor. O prietenie sinceră și durabilă. Se simțeau trăinicia și puritatea ei chiar din felul cum ne strângeam mâna și ne îmbrățișam. Franchețe, dar și discreție și sobrietate. Izbucniri reținute de afectivitate, o politețe caldă și multă colegialitate. Totul învădit contrast cu ceea ce ar fi putut să pară exagerat și supărător. Până și o observație critică era întâmpinată cu replici lipsite de agresivitate ori de ranchiună. Eram bucuroși că ne aflăm din nou la oaltă, că timp de câteva zile puteam să ne împărtășim gândurile, proiectele, impresiile. Discuțiile erau animate, verba contagioasă. Impresia era aceea din totdeauna, Spirit de colaborare, de amiciție și de respect reciproc. Aveam fericirea de a constata în deplină cunoștință de cauză că statornicirea unui climat constructiv, creator, de convorbire deschisă, este într-adevăr cu putință că nu este utopie să speri că poți scăpa de veleitari și de amatorismul de circumstanță. În cursul dezbaterilor au fost prezentate lucrări de înaltă ținută științifică, axate pe tema principală a Congresului, evitarea cecităților datorate alterațiilor corneii. Au fost arătate rezultatele obținute de diferiți cercetători, subliniindu-se necesitatea găsirii unor noi remedii. Eram în fața relației dialectice. Adevăr absolut, adevăr relativ iar concluzia unanimă corect formulată suna cam astfel. Sunt iluzorii pretențiile celor care își prezintă cercetările experimentale, concluziile, în mod enfatic, fără să lase loc îndoielilor, având aerul că au rezolvat totul și pentru totdeauna, excluzând controversele, noile ipoteze și căi insolite de investigație. Pătrunși de sentimentul responsabilității ce ne revine, ne simțim mici, cu forțe limitate, aproape neputincioși în fața necunoscutului din jurul nostru. Constatăm, odată mai mult, cu luciditate, cât de fragil este terenul de sub picioarele omului de știință, confruntat mereu cu jocul aparențelor, mereu pus în fața întrebărilor care își caută un răspuns sau care își refuză mai vechi soluții, în condiții de entuziasm generos, dar cu foarte multe neclarități și erori inevitabile, printre clipe de derută, deși când părăsit de spiritul de inițiativă tenace, teoretic și experimental. În spațiul celor câteva zile de dezbateri, am avut prilejul să prezint congresului, în colaborare cu profesorii Pierre Devin și Jean Gregoire de la Facultatea de Medicină din Paris, o comunicare asupra stadiului actual al tratamentului miopiei forte și complicațiilor sale. Am expus concepția mea asupra acestei boli, pe care o consider o entitate morbidă aparte, deosebindu-se din punct de vedere etiopatologic și clinic de miopia simplă. În deplină concordanță cu atitudinea colegilor francezi, sfârșeam prin a constata că, prin diferitele metode de tratament întrebințate în miopia forte, ETO, extractul total de ochi, produs original românesc, asociat cu produsul francez optolei, reprezintă în ceasul de față medicamentele cele mai eficace pentru stabilizarea bolii și evitarea complicațiilor majore. Ca idee generală, discuțiile au scos în evidență necesitatea unei mai strânse și mai ample cooperări pe plan internațional între toate disciplinele medicale, drept o condiție a dezvoltării maxime a fiecărei discipline în parte. Aci poate este locul să spun că, de când am fost ales membru al Societății Germane de Oftalmologie de la Heidelberg, 1968, aproape în fiecare an am prilejul să trăiesc câteva zile în această așezare de un farmec și o semnificație cu totul particulară. Prin nu știu ce mecanism bizar al memoriei, în seara dinaintea plecării mi l-am amintit pe tata. Prizeam Heidelbergul învăluit de umbrele serii, mă gândeam la rezultatele congresului și m-am revăzut în rudarii copilăriei. Era prin 1914. Plecarea mea la școală era iminentă. Tata își vedea de treburile gospodăriei prin curte, când deodată m-a chemat și mi s-a adresat cu un ton nou și neștiut de mine. Mă socotea bărbat și îmi vorbea cu o căldură aparte. Și cu o îngrijorare nouă. A venit vremea să pleci în lume. De azi încolo vei fi singur. Nu o să mai fim lângă tine nici eu, nici maicăta. Cum o să te descurci? Așa o să ajungi în viață. Un om de ispravă sau un om de nimic? Ești băiat deștept. Am încredere în tine, dar ai un mare cusur. Te încrezi prea mult în oameni. Scepticismul lui a fost când infirmat, când confirmat de-a lungul anilor. Știa el tatăl meu câte ceva, dar nu chiar pe toate. Aici, acum, în Heidelberg, după congres, mă îndoiesc că avea dreptate. Iată că se poate și trebuie să avem încredere în oameni. Iată oamenii gândind, muncind și străduindu-se pentru oameni. Cât privește ce o să ajung eu în viață, Zâmbesc, refac în timp imaginea părinților mei și aștept senin judecata lor. Dincolo de mine se de orașul care s-a înscris cu o bogată contribuție afectivă și spirituală printre experiențele mele cele mai îndrăgite. Pentru a-l putea cunoaște, a-l înțelege și a-l iubi, trebuie să-l parcurgi cu piciorul zile și săptămâni. Fie că te afli pe filozofă în veg, drumul filozofilor, fie că te găsești pe terasa castelului sau pe vechiul pod, venind din piața Bismarck, ești impresionat de armonioasa îmbinare dintre frumusețea peisajului natural și la creației edilitară, cu succesivele ei inițiative, fără să-i fi prejudiciat fondul de origine, sacrele vestigii aparținând veacurilor trecute. Există o notă melancolică în acest orășel, și cred că aceasta se datorează unei amprente deosebite venită din lunga istorie. Deoarece, cu tot ritmul vieții moderne, cu toată invazia turistică și perfida a noilor elemente arhitecturale, realitatea cotidiană prozaică se diluează parcă tot mai mult în artă, în legendă și în mitul medieval. Iar mitul se încăpățânează să reziste, perpetuându-se în toată splendoarea sa, ca și în farmecul nocturn de pe valea Necarului, de pe colinele din prejur, cu înfățișarea vechilor clădiri, înnobilate de patina vremii. Pe ce anume și-a clădit Heidelbergul istoria lui glorioasă? În orice caz, mai puțin pe vitegia cavalerilor, deși n-au lipsit faimoasele încrucișări de spadă și mai mult pe strălucirea spiritului. Puține au fost focarele de cultură care să se bucure de renumele Heidelbergului și să exercite fascinația lui. Către el și-au îndreptat pașii mânați de curiozitate, oameni din toate colțurile pământului. Simbol al tinereții studioase și înflăcărate, oraș învăluit în aura romantică de altădată, ferment al atâtor idei nobile, înaintate, generoase. Acesta era și este Heidelbergul. Pe Hauptstrasse sunt multe clădiri pe fațada cărora edilii, mândrii de istoria orașului lor, au fixat plăci comemorative evocând nume ilustre. În imobilul cu numărul 196 a locuit în 1773 Goethe, la numărul 160 compozitorul Schumann. Sub acoperișul casei de la numărul 146 poetul Nicolaus Lenau, și așa mai departe. O placă comemorativă de aramă, cu textul în germană și română, așezată la intrarea în hotelul Europei-Sherhof, amintește trecătorului că acolo și-a petrecut ultimii ani de viață și apoi a închis ochii domnitorul român Alexandru Ioan Cuza. Mă uit la oamenii de pe stradă, pensionari muștăcioși care au apucat două războaie, Tineri cu plete și bărbi hirsute, hohotind de râs și văzându-și de drum. Ei nu pot pricepe ceea ce trăiesc eu în momentele acestea. Emoția și pietatea în fața plăcii de aramă rămân marile și tainicele mele bucurii. Mă las furat de istorie și meditez asupra destinului omenesc, al omului politic îndeoseg. Destin capricios, tragic și uneori absurd. Să te dărui cu totul luptei pentru unitatea națională să țin -ți viața unei cauze sfinte și apoi să fi nevoită să ți părăsi țara, iar în cele din urmă să mori într-un hotel oarecare la mii de kilometri de ea. Cum a fost cu putință așa ceva? Și ce fel de justiție l-au osândit pe cuza? Cât de nedreaptă și crudă e uneori soarta! Dar mă gândesc și la reversul medaliei. Domnitorul unirii avea să devină după moarte mitul ei. Ingratitudinii contemporanilor, urmașii acestora i-au răspuns în unanimitate cu gratitudinea lor, consolidând eroului în nemurirea. Istoria nu comite doar nedreptăți. Ea are totuși o memorie bună. Știe să repare acolo unde greșește și îi răsplătește pe cei cu adevărat vretnici. În filozofia ei, Istoria e dreaptă oricâte tragedii implică în desfășurarea ei neîntreruptă. Universitatea din Heidelberg își are și ea o istorie proprie, clădită pe o durată de șase secole, cu o vechime și activitate neîntrecute de vreo altă universitate germană. Punct de plecare, anul 1386 Fondator, primul elector palatin Ruperti. Să nu-l nici pe primul ei rector, Marcelius von Ingen, un olandez care, din porunca electorului, organizează universitatea. Minunea minunilor! Un mandat de rector nu dura decât trei luni, mai târziu 6, iar din anul 1574 este prelungit la un an. Și, cu toate că de atunci au trecut peste 400 de ani, Nimeni nu a revenit asupra acestei decizii. Deci iată o idee dăinuind din secolul al XVI-lea și care nu are nimic rău în ea. Mă gândesc la Marcelius von Ingen, să-ți muncești creierii ani de zile cu organizarea unei universități, într-un ev, când nici măcar tiparul nu fusese inventat, ca pe urmă să renunți la locul din frunte numai după trei luni, este un lucru ieșit din comun. Un străin care vine la Heidelberg trebuie negreșit să viziteze castelul electorilor palatini, la care se poate ajunge pe mai multe căi. Cea preferată rămâne însă tot Burgwegul, care pleacă din Cromarc și duce direct la terasa cea mare. Geneza acestui castel se pierde, cum se spune, în negura veacurilor. Primele documente indică anul 1303. În forma lui actuală, edificiul reprezintă un amestec eterogen de stiluri. Timp de patru secole a tot fost prefăcut, extins și consolidat. E de la sine înțeles că toate aceste operații survenite în timp poartă amprenta epocilor respective și a gustului celor care l-au stăpânit succesiv. Un amănunt care amintește că poezia este mai tare decât spada, că spiritul și nu puterea politică supraviețuiește îl constituie placa comemorativă de pe balustrada din stânga intrării centrale. Un castel medieval ieșit din timp și istorie și un simplu vizitator de odinioară rămas în conștiința posterității. Goethe Poetul venea aici an de an cătrecându-și o parte din vacanțele sale și, desigur, plimbându-se pe platforma Stuck Garden, grădina pieselor de artilerie, dar nu concepând mari și ambițioase planuri de strategie și tactică militară, ci dialogând cu doctorul Faust, cu Margareta și poate cu Mefisto. Remarcabilă este și sala pentru festivități, de unde pe o scară în spirală cobori în așa-numita sală a regelui. Aici se dau petrecerile și banchetele oficiale cu distracții și dans. În timp ce afară în curtea castelului, cândva, se organizau fastoasele turniruri cavalerești și reprezentațiile teatrale, la care asistau de pe imensa terasă, margraful, invitații săi și floarea nobilimii. De altminteri, rolul acestor foști potențați a fost determinant în ființarea Universității din Heidelberg, care, asemenea oricărui așezământ de acest fel, nu ar fi existat fără aportul marilor electori de odinioară. Firește că viața universității nu a fost totdeauna înfloritoare, cunoscând și perioade întunecate neprielnice dezvoltării culturii. Dar odată cu ivirea vremilor noi, au apărut și oameni noi, anul 1803, marcând în istoria universității un punct de răscruce, și anume deschiderea către modernizare. Atunci, prin edictul din 13 mai, dat de Carol Friedrich margraf de Baden, care a ținut probabil să-și lege numele de Heidelberg, vechiului focar de cultură i s-a asigurat o temelie materială propice, fiind înzestrat cu o dotă însemnată. Și, în chip firesc, consecințele științifice și culturale n-au întârziat să apară prestigiul Centrului Universitar German, Impunându-se tot mai mult Iar din momentul asigurării unor condiții materiale solide Până la extinderea cercetării științifice și a oricărei activități culturale N-a mai fost decât un pas De la Heidelberg am plecat la Leipzig Pentru a participa la sesiunea comună a Societății de Oftalmologie din Saxonia, Turingia Și a Academiei Germane de Științe Medicale ca și la ședința Consiliului Societăților Europene de Oftalmologie. Eram invitat în numele Comitetului de Organizare de către profesorul Re Sachsen Weger, directorul clinicii de oftalmologie a Universității din Leipzig. Organizarea sesiunii coincidea nu întâmplător cu sărbătorirea a 800 de ani de la întemeierea orașului. În cuvântul său de deschidere, profesorul Zagzenweger a adresat sutelor de participanți, mulți din cele 11 țări străine invitate, o caldă urare de bun venit într-un vechi și celebru oraș german. situat în inima Europei, astăzi răspântie naturală importantă a căilor de comunicație terestre, navale și aeriene, Leipzigul devine imediat după întemeierea sa, 1165, mama tuturor târgurilor, punct de legătură între Orient și Occident, plămânul prin care avea să respire întregul comerț medieval de la Mediterana până la Baltica. Merită a fi menționat și amănuntul că în acest imens angrenaj comercial, bucurându-se de o așezare geografică privilegiată, aveau să intre și principatele de la gurile Dunării. Se poate bănui ușor natura schimburilor comerciale. De altfel, în vechile centre comerciale din inima Bucureștiului și a Craiovei, există și astăzi străzi cu numele de Lipscani, ecou îndepărtat al relațiilor noastre cu Leipzigul, sau, cel puțin, așa știu eu. Târg internațional celebru, puternică bază industrială, centru de învățământ superior, oraș al congreselor, al muzicii, al artelor, al teatrului și al competițiilor sportive, Leipzigul continuă și astăzi să dea același impuls comerțului larg deschis lumii întregi, nediscriminatoriu, bazat pe principiul egalității în drepturi a partenerilor și al avantajului reciproc. Găzduind numeroase institute de învățământ superior, acest oraș se constituie și într-un amplu centru de cercetări științifice care se bucură de aceeași faimă universală. Universitatea 1409 este, poate, după cea din Heidelberg, cea mai veche din întreaga Germanie și una dintre cele mai mari. Astăzi este frecventată de peste 15.000 de studenți care studiază în cele nouă facultăți ale sale. În afara universității, Leipzigul numără și alte institute de învățământ superior. Fără să le ierarhizez, le voi aminti pe cele vizitate și, în primul rând, câteva din cele mai noi, precum Școala Superioară de Arhitectură, Școala Germană de Educație Fizică și Institutul pentru Literatură. Lucrările congresului la care participam s-au desfășurat în Amfiteatrul de Anatomie, pe al cărui frontispiciu stă scris în limbile latină și germană un citat încărcat de înțelesuri. Ilic gaudet mors sucuriere vite. Aici moartea stă în slujba vieții. Lapidară, sobră și inspirată, această frază te incită pe loc la reflexie, dezvăluindu-ți imensa capacitatea ființei umane de a-și împinge eforturile spiritului până la ultimele consecințe, pentru ca viața să triunfe, chiar printr-un paradox folosindu-se de negația ei absolută. Nu cunosc un cadru mai copleșitor și o frază mai revelatoare, cu atât de profunde ecouri filozofice și deschideri spre spiritul omenesc. Întreaga semnificație a științei, în general, și a medicale în special, se află în această admirabilă formulă. Omul își afirmă voința de a încerca să se sustragă neantului, ceea ce se poate formula ca să parafrazez un text pascalian, citez, depășind moartea prin moarte, închei citatul. Acum ne putem explica și faptul că omul primelor începuturi asocia actul cunoașterii cercetarea naturii spre a-i smulge tainele, cu ritualuri magice de esență spirituală, tocmai în scopul apărării și conservării vieții. Cu cât cunoaștem mai mult, iubim mai mult, spunea Leonardo da Vinci. În lumina solară vom putea descifra sensurile vieții, nu în întuneric, care înseamnă moartea noastră. În această idee este întreaga rațiune a progresului. Și cu cât vom iubi mai mult, vom fi ispitiți să cunoaștem mai mult, în așa fel încât moartea însăși să devină izvor regenerator de viață. Anumiți gânditori pot concepe o filozofie a neantului, hrănită din seva incertitudinilor, a angoaselor și confuziilor. Dar nu văd un om de știință propovăduind-o. Sau dacă este, atunci eu, unul, ca om de știință, nu o accept, deoarece se trădează pe sine și totodată știința, de vreme ce nu a mers până acolo încât să pună moartea în slujba vieții. Scriam cândva că un medic care este pesimist și a greșit cariera. La fel gândesc și astăzi. Medicul care are în mână un bisturiu gata să salveze un om de la moarte, folosindu-se de rinicul sau de inima unui defunct, nu este oare o imagine a înfruntării neantului? Nu este oare un gest titanic, un gest cu valoare de simbol? Îmi amintesc acum, surzând, cum odată de mult, intrând în sala de anatomie și asistând pentru prima oară la o disecție, am văzut negru în fața ochilor. Dar pe atunci eram un novice în arta vindecării semenilor atinși de mari suferințe. Am mai evocat momentul și nici astăzi nu-l pot ocoli. În fața unei atare activități, în încăperea cea rău mirositoare, am simțit că amețesc și, mai departe, doar colegii care mi-au udat tâmplele și cel care mi-a dat să beau puțină apă știu ce s-a petrecut. În acea clipă a intrat cineva pe ușă, a văzut scena și a declarat Ăsta nu să ajungă niciodată medic. Acel cineva era celebrul profesor Rainer. Cuvintele lui m-au trezit mai bine decât apa. Au trecut ani și l-am revăzut pe profesor prin 1942. La discuția purtată i-am reamintit cu delicatețe secvența. Nu voi uita niciodată cuvintele savantului. Citez. Oamenii se pronunță cu prea multă ușurință. Și uneori, sentimentele lor rostite în pripă pot pricinui celor din jur mai mult rău decât ne închipuim. Închei citatul. Mie unuia mi-au făcut bine. M-au ambiționat. Am devenit medic. A fost un accident fericit.